22. Розпорядок дня для короля. День починається. Почнімо і ми влаштовувати справи й банкети нашого найшляхетнішого пана, який зараз іще відпочиває. Його величність сьогодні не в гуморі. Остерігатимемося називати його гумор поганим, взагалі про гумор не станемо згадувати... А натомість зробимо сьогоднішні справи урочистішими, а бенкети більш святковими, ніж було б за інших обставин. Його величність, можливо, навіть не здужає. Ми потішимо його за сніданком найсвіжішою доброю звісткою з учорашнього вечора про приїзд лорда Монтеня, який вміє так приємно пожартувати про свою хворобу. Він страждає на подагру. Ми приймаємо кількох персон, персона, що казав би той надутий сич, якби почув таке слово. А я не персона, сказав би він, я індивідум власною особою. І прийом триватиме більше часу, ніж комусь би хотілося, достатня підстава, щоб згадати поета, який написав на своїх дверях Хто ввійде сюди, зробить мені честь а хто не увійде – задоволення. Ось справді витончений спосіб висловити грубість. І, можливо, цей поет мав свої підстави на ввічливі грубощі. Кажуть, його вірші були кращі за віршувальника. Що ж, він міг скласти їх іще багато, а для цього мусив тікати від світу. Саме у цьому полягає сенс його Куртуазного хамства Що ж до князя Він навпаки завжди стоїть Вище за свої вірші Але що ж це ми робимо Ми собі базікаємо А весь двір вважає Що ми вже працюємо Сушимо собі голову У жодному вікні Так рано не засвічується Як у нашому Та послухай, малешень Чи не дзвін? Халепа Починається день і танок, А ми не знаємо його турів. Отже, маємо імпровізувати. Що ж, Весь світ імпровізує свій день. Зробімо і ми сьогодні, Як цілий світ. Аж тут розтанув мій примхливий ранковий сон. Напевне, від важких ударів годинника на башті, Що так вагомо проголосив п'яту. Мені здається, Цього разу Бог снів заповзявся висміяти мої звички. Бо така моя звичка – починати день у спосіб незлецький і прийнятний для мене. І, можливо, я часто роблю це надміру формально, надміру по-князівськи. 23. Ознаки розкладу Розгляньмо ознаки тих неминучих час від часу станів суспільства, які позначають словом «розклад». По-перше, варто десь у суспільстві початися розкладу, як повсюдно вже панують барвисті забобони, а загальна віра народу враз блідне і стає безсилою. Бо забобони – це вільнодумство другого розряду. Той, хто віддався ним, той сам обирає певні форми і формули, що йому пасують, тобто має право вибору. Забобонна особа у порівнянні з релігійною завжди більшою мірою є особистістю, а суспільство забобонним буде там, де в багатьох уже є схильність до індивідуального. З цієї точки зору Забобони завжди видаються поступом проти віри, знаком того, що розум хоче стати більш незалежним і мати свої права. Тоді шанувальники старої релігії та релігійності починають нарікати на розклад. Досі вони визначали навіть слововживання і кривосуддя щодо забобонів навіть серед найвільніших духом. Знаймо, що це є ознакою просвіти. По-друге, суспільству, в якому відбувається розклад, закидають розніженість. У ньому дійсно падає престиж війни і потяг до війни, а попит на комфорт стає не меншим за військові гімнастичні відзнаки. Але тут часто нехтують тим фактом, що давня народна енергія і народна пристрасть, які бували такими наочними у війнах і бойових іграх, тепер перетворилася на незліченну кількість пристрастей і через те тільки стали менш помітними. Ймовірно, нині у станах розкладу потуга й сила споживання енергії більша, ніж будь-коли, і особа її витрачає так щедро, як не могла раніше, бо не була на той час достатньо багатою. А тому саме у часи розніження трагедії вламуються у домівки і вихлюпуються на вулиці, народжуються такі великі кохання і ненависті, а я знань спалахує до неба. По-третє, заведено зазначати – Ніби навіть шкодування за докори у забобонах і розніженні, що часи розкладу більш м'які, що тепер жорсткості набагато менше, ніж у давнішу, релігійнішу і сильнішу добу. Проте я так само не погоджуюся з цією похвалою, як не погоджувався з тим докором. Можу тільки визнати, що тепер жорстокість стає більш вишуканою, і що нині давніші її форми вже не відповідають новим смакам. Але завдання ран і катування словом і поглядом здобувають свого найвищого розвитку саме за часів розкладу. Лише тепер формується справжня злоба і зловтішенство. Люди доби розкладу дотепні і лихомовні. Вони знають, що вбивати можна не тільки кинжалом чи ударом, а ще вони знають, що в усе гарно сказане вірять. Нарешті, коли занепадає мораль, уперше починають виходити на авансцену істоти, яких називають тиранами. Вони є провісниками і, сказати б, завчасно дозрілими первістками індивідуальності. Ще трохи часу, і цей плід плодів висить стиглий і жовтий на людському дереві. А воно, це дерево, тільки заради цього плоду і росло. Коли занепад дійшов свого розквіту, а разом також дійшла апогею боротьба всіх тиранів між собою, тоді завжди приходить Цезар, остаточний тиран, який покладе край виснажливій боротьбі за єдиновладдя саму в тому поставивши собі на службу. У його добу індивідуальність, як правило, є найбільш зрілою, а отже культура досягає найвищого розвитку і є найпліднішою. Але не заради нього і не через нього, хоча вищі представники цивілізації охоче лестять своєму Цезареві, представляючи себе його творінням. Правда, однак, полягає в тому, що їм потрібен спокій ззовні, оскільки всередині себе мають неспокій і безперервну внутрішню боротьбу. У цю добу хабарництво і зрада особливо поширені, бо любов до нещодавно відкритого его є тепер набагато сильнішою за любов до старої, заяложеної, до смерті напотяканої. Батьківщини. Тож потреба якось узабезпечити себе від жахливих коливань щастя розгортає навіть найшляхетніші долоні. Варто лише комусь могутньому і багатому виявити бажання сипати в них золото. Віри у безпечне майбутнє тепер небагато. Тут живуть сьогоднішнім днем. Це стан душі, який дозволяє легку гру всім спокусникам але спокушаються теж тільки на сьогодні, зберігаючи право на майбутнє і на доброчесність. Індивідуалісти, як знаємо, це ті, хто живе для себе, тож вони більше за протилежних їм стадних осіб дбають про поточну мить, бо вони вважають себе так само непередбачуваними, як майбутнє. Вони також охоче вводять товариство з можновладцями, оскільки вважають себе здатними навчинки і проєкти, на розуміння і схвалення яких громадськістю не надто сподіваються. Натомість тиран або цезар розуміє право особистості на індивідуалізм, навіть на крайнощі, і має свій інтерес у тому, щоб виступати на підтримку зухвалішої моралі – бо він дбає перш за все про себе, що наполеон ствердив у своєму класичному вислові. «На всі закиди я маю право відповісти вічним «Я – це я». Я стою окремо від усього світу і не приймаю нічиїх умов». Я хочу, щоб моїм забаганкам корилися і вважали природними, коли я дозволяю собі ті чи інші розваги. Так Наполеон сказав якось своїй дружині, коли та небезпідставно дорікнула йому в недотриманні шолюбної вірності. Доба розкладу – це той час, коли яблука падають з дерева. Я маю на увазі особистостей, що є носіями майбутнього, авторами духовної колонізації і реформування державних і суспільних союзів. Розклад – це просто лайливе слівце для осінньої пори народу. 24. Різне невдоволення Слабкі, сказати б, по-жіночому незадоволені люди, винахідливі у прикрашенні і поглибленні життя. Незадоволені, сильні люди, серед яких переважають чоловіки, більш вправні, якщо продовжити порівняння, у поліпшенні і забезпеченні життя. Перші показують свою слабкість і жіночність тим, що якийсь час залюбки дозволяють дурити себе, втішаючись легким сп'янінням і піднесенням. Але в цілому ніколи не задовольняються і страждають від невиправданості свого невдоволення. Більше того, вони є покровителями всіх тих, хто знає, як створити опійні і наркотичні втіхи. І саме з цієї причини зневажають тих, хто цінує лікаря більше за священника, і таким чином сприяє триванню справді нестерпних ситуацій. Якби від часів середньовіччя в Європі не переважала кількість невдоволених людей такого штибу, можливо, не виникла б тут славетна європейська здатність до постійних змін. Бо претензії сильного невдоволення занадто грубі і невимогливі. Тобто аж ніяк не такі, що їх не можна було б коли-небудь вдовольнити. Китай є зразком країни, де невдоволення в цілому і здатність до трансформації вимерли упродовж багатьох століть. А соціалісти і прислужники державних ідолів у Європі своїми заходами щодо поліпшення та забезпечення життя в Європі могли легко привести їх до китайських порядків і китайського щастя. Якби зуміли викорінити більш хворе, ніжніше, романтичне і аж надто ще поширене жіноче слабке невдоволення. Європа є таким пацієнтом, який має дякувати своїй невеликовності й вічній трансформації своїх страждань. Ці щоразу нові становища, щоразу нові небезпеки, болі і паліативи нарешті породили інтелектуальну чутливість, що є майже генієм і в будь-якому разі матір'ю усілякого генія. 25. Не передбачається до пізнання. Доволі часто трапляється дурна смиренність, набувши якої людина назавжди стає нездатною до сприйняття знань. А саме тієї миті, коли така особа стикається з чимось незвичним, вона різко обертається на здибочках і каже собі «Ти помилився». «Де ти таки чув? Цього не може бути». А відтак, замість пильніше придивитися і прислухатися, відступає від наочного явища і намагається чим швидше викинути побачене і почуте з голови. Внутрішній канон такої особи проголошує. «Я не хочу бачити нічого, що суперечить звичній думці про стан речей». Чи варто відкривати нові істини, коли й старих забагато? 26. Що означає жити? Жити означає постійно відштовхувати щось, що хоче померти. Жити означає бути жорстоким і невблаганим до всього, що в нас, і не тільки в нас, робиться слабким і старим. Жити означає бути безжальним до мрущих, нещасних і старих, завжди бути вбивцею. А однак старий Мойсей сказав: не вбивай. 27. Зреченець. Що робить особа, зрікаючись себе? Вона прагне до вищого світу. Вона хоче підноситися Летіти дедалі вище і вище, ніж усі стверджувачі себе. Вона відкидає багато такого, що перешкодило б її піднесенню. Чимало з чого вона цінує і любить. Особа жертвує цим заради свого прагнення до височини. Ця жертва, це відкидання є тим єдиним, що бачимо в ньому наочно. Того й називають таку людину зреченцем. І отак стоїть перед нами зреченець, закутаний у свій каптур, подібний до душі покутної верети. Зреченець задоволений тим враженням, яке справляє на нас. Він хоче приховати від нас своє бажання, свою гордість, свій намір піднестися над нами. Так, він розумніший, ніж ми гадали. І такий поштивий до нас цей стверджувач. Тому що він є таким, подібно до нас, навіть зрікаючись. 28. Шкодити доблестю. Наші сильні риси іноді заводять нас так далеко, що ми вже не здатні терпіти свої слабкості, і вони занапащають нас. Ми здатні передбачити такий результат, а однак не хочемо іншого. Тоді ми стаємо безжалісними до того в собі самих, що просить поблажливости, а відтак наша жорстокість стає нашою доблестю. Такий досвід – за який ми мусимо, зрештою, сплатити власним життям є взірцем способу дії величних осіб щодо інших людей свого часу. Саме своїми кращими здібностями, тим, на що тільки вони здатні, нищать вони багатьох слабких, невпевнених у собі, сповнених надій, спраглих, і у такий спосіб є шкідливими. Ба може статися так, що вони в цілому тільки шкодять, бо їх найкраще приймають і п'ють від них саме ті, хто втрачає від них розум і себелюбство, як від зміцненого пива. Вони хміліють настільки, що ризикують переламати собі руки і ноги на тих манівцях, куди їх приводить сп'яніння. 29. Підбріхувачі Коли у Франції почали заперечувати, а відтак і захищати, аристотелеву єдність, знову можна було спостерігати те, що так часто відбувається і що так неохоче помічають. Коли люди вигадують підстави для певних законів для того, щоб не визнавати – що хтось просто звик до верховенства цих законів і не бажає нічого нового. Так робиться у кожній панівній моралі і релігії. І завжди так робилося. Причини і наміри, що стоять за цією звичкою, завжди набріхують. Щойно хтось починає заперечувати звичку і ставити питання щодо причин і намірів. Тут ховається велика нечесність консерваторів усіх часів. Вони – підбріхувачі. 30. Комедійна гра славетних Славетні особи, які потребують своєї слави, зокрема, скажімо, політики, ніколи не добирають собі союзників і друзів без потайної думки. Від цього вони хочуть частинку його визнання, відблиску його чеснот. Від іншого – здатності наганяти страх певними своїми сумнівними здібностями, добре всім відомими. У когось вони позичають репутацію ледачого споглядача, лежання, корисну для своїх тимчасових цілей, щоб їх вважали непильними і пасивними, тим часом, як вони вичікують у засідці. Часом їм потрібен провидець, іноді знавець. То вони потребують у своєму оточенні мислителя, а то – педанта, виставляючи їх «я», як своє інше «я». Та минає час, і ці вже не потрібні – Отак безнастанно відвалюються їхні оточення і фасади, тим часом решта товчеться у юрмі, намагаючись проштовхнутися у це середовище, стати його характером. У цьому вони схожі на великі міста. Їхня репутація постійно змінюється разом зі зміною характеру, оскільки змін вимагає їхній метод, відповідно до якого вони виводять на сцену то одне, то інше, справжнє чи вигадане. А їхні друзі й союзники, як уже зазначалося, виступають аксесуарами цього сценічного дійства. З іншого боку, те, чого вони прагнуть, має ставати дедалі твердішим, сміливішим і осяйним. Навіть якщо для цього іноді треба вдаватися, до комедійної гри. 31. Торгівля і аристократія Купівля і продаж нині вважаються звичайною навичкою, як читання і письмо. Кожен тепер практикується у торгівлі, навіть не будучи купцем, і щодня вправляється у її техніках, подібно до того, як раніше, в добу первісного людства, всі були мисливцями і щодня вправлялись у техніці полювання. На той час полювання було звичайною справою. Але як полювання зрештою стало привілеєм могутніх і шляхетних, втративши характер повсякденності і звичайності, бо з необхідної умови існування стало справою настрою і розкоші. Так само могло б статися свого часу з купівлею і продажем. Можна уявити собі такий стан суспільства, за якого немає купівлі-продажу. І де необхідність цієї техніки поступово втрачається взагалі. Тоді, можливо, деякі люди меншою мірою підпорядковані дії законів держави вдаються до купівлі й продажу як до розкішної розваги. Тоді комерція набула б слави благородного захоплення, і аристократи, можливо, захотіли б займатися торгівлею так само, як раніше війною і політикою. Натомість оцінка політики може геть змінитися. Вже вона перестає бути ремеслом дворян, і, можливо, якогось дня аристократи стануть вважати її настільки вульгарною, що вона разом з усією партійною літературою опиниться у категорії «Проституція духу». 32. Небажані молодики. Що мені робити з цими двома перволітками? Обурено вигукнув філософ, що псував молодиків, як колись їх псував Сократ. Я не бажаю їх за учнів. Цей не здатен сказати «ні», а той на все каже «половина на половину». Припустимо, вони осягнуть моє вчення, і тоді перший надміру страждатиме, бо мій спосіб мислення вимагає войовничої душі, бажання завдавати болю, задоволення у запереченні, а також грубої шкіри. Він Конатиме від ран зовнішніх і внутрішніх, а другий обиратиме посередність у всьому, що не представлятиме, і таким чином робитиме з усього посередність. Такого учня я зичу своєму ворогові. 33. Поза лекційною залою. Щоб довести, що людина насправді належить до тварин доброзвичайних, я нагадав би вам, якою довірливою вона була тривалий час. Тільки тепер, доволі пізно, після широчезного самоздобуття, вона стала підозрілою твариною. Так, людина нині зліша, ніж будь-коли. Я цього не розумію. Навіщо людині тепер бути більш підозрілою і лихою? Бо тепер вона має науку, змушена мати її. 34. Прихована історія Кожна велика людина має зворотну силу. З її волі вся історія знову кладеться на терези, а тисячі таємниць минулого вигулькують із своїх схованок під її сонце. Неможливо передбачити, якою надалі буде історія. Минуле ще ймовірно, значною мірою не розкрите. Знадобиться ще чимало зворотних сил. 35. Єресь і чаклунство. Мислити інакше, ніж заведено, схиляє не стільки вищий розвиток інтелекту, Скільки вплив сильних злісних нахилів, підступних, ізоляційних, відчужувальних, лихих. Єресь, подібна до чаклунства, і, звісно, не більше за останнє може вважатися нешкідливою чи гідною пошани як така. Єретики і чаклуни – це два різновиди лихих людей, спільними для яких є те, що вони почуваються злими, і їхнє непереборне бажання шкодити всьому, що переважає людям чи думкам. Реформація, своєрідне подвоєння середньовічного духу у часи, коли він уже не був у згоді з доброю вірою, породила і тих, і цих чимало. 36. Останні слова. Згадаймо, що імператор Август – той жахливий чоловік, що так само добре володів собою і так само вмів мовчати, як такий собі мудрий Сократ, таки зрадив себе своїми останніми словами. Він вперше тоді скинув маску, давши зрозуміти, що грав комедію. Він грав отця батьківщини і мудреця на троні до цілковитої ілюзії подібності. Оплески, друзі, комедія скінчилась. Передсмертна думка Нерона. Який актор помирає? Була також передсмертною думкою Августа. Марнославство Гістріона. Балакучість Гістріона. Пряма протилежність присмертному Сократу. Натомість Тиберій помирав мовчазним. Цей найзмученіший з усіх самомучителів. Він був щирим і аж ніяк не актором. Хто знає, що він мав на думці у смертну годину? Може таке? Життя – це тривала смерть. Дурний я, що стільком вкоротив її. Чи мені судилося стати благодійником? Я мав би дати їм вічне життя, щоб бачити, як вони вічно вмирають. Адже для цього мені було даровано такі ведющі очі, який глядач помирає. Коли після тривалої боротьби він здавалося відновив сили, оточення розважило, що доцільно задушити його подушкою. Він помер подвійною смертю. 37. Завдяки трьом помилкам – Наука просувалася в останнє століття почасти завдяки тому, що через неї сподівалися у найкращий спосіб зрозуміти Божу доброту і мудрість. Таким був головний мотив у душах великих англійців, таких як Ньютон. А почасти тому, що вірили в абсолютну користь пізнання, зокрема сподіваючись на тісний союз моралі, знання і щастя. Головний мотив у душах великих французів, таких як Вольтер. І частково тому, що в науці шукали безкорисливе, нешкідливе, самодостатнє, по-справжньому невинне у сенсі любові, в чому геть не виявились би людські лихі інстинкти. Головний мотив був у душі спінози, який у пізнанні почувався божественним. Отож... Завдяки трьом помилкам. 38. Вибухівка Зважаючи, наскільки потребує вибуху енергія молодиків, не випадає дивуватися грубости й нерозбірливости, з якими вони зважуються на ту чи іншу справу. Їх приваблює не справа як така, а радше атмосфера азарту, що розпалюється навколо справи. Щось на кшталт, вигляду підпаленого гноту. Тому підступніші спокусники дбають про те, щоб представити їм шанс на вибух у майбутньому, і не дбають про мотивування справи. Піклуванням про мотиви не здобудуть вони ці порохові діжки. 39. Мінливість смаку Загальні зміни смаку важливіші за зміни переконань. Переконання з усіма своїми доказами, спростовуваннями і рештою інтелектуальної машкари є тільки симптомом зміни смаку, і аж ніяк не причиною такої зміни, попри досі поширену думку. Як змінюється загальний смак? Його змінює той факт, що могутні впливові люди безсоромно висловлюють і тиранічно нав'язують своє це сміху варте. Це безглузде, тобто свій смак і свою відразу. Таким чином, вони багатьох примушують до своїх уподобань, до яких поступово виробляється звичка, а тоді виникає відповідна потреба у загалу. Те, що згадані високі особи відчувають і смакують інакше від загалу, зазвичай пояснюється особливістю їхнього способу життя харчування, травлення, можливо, більшим чи меншим вмістом неорганічних солей у крові і мозку, коротко кажучи, їхньою фізіологією. Треба визнати, вони мають достатньо мужності дослухатися до вимог свого тіла і заявляти його у найтонших відтінках. Їхні естетичні й моральні погляди виступають саме тими, найтоншими відтінками їхньої фізіології. 40. З браку шляхетної форми Солдати і командири досі мають культуру взаємен набагато вищу, ніж робітники і роботодавці. Принаймні, будь-яка культура, що спирається на мілітарні основи, так само, як раніше, стоїть вище так званої індустріальної культури. Ця остання у теперішньому вигляді взагалі є найубогішою формою існування, що будь-коли існувала. Тут панує примітивний закон убозства, за яким люди, щоб вижити, продають себе, але зневажають того, хто користається з їхньої бідності і купує робітників. Дивно, що підпорядкування могутнім, грізним, навіть жахливим особистостям – тиранам і полководцям, геть не так бентежить людей, як підлягання основам невиразним і нецікавим, якими бувають усі оті промислові магнати. У роботодавці робітник зазвичай бачить лише хитрого кровопивця, визискувача, собаку в людській подобі, чиє ім'я, вигляд, манера і репутація йому здебільшого байдужі. На сьогоднішній день промисловцям і великим бізнесменам, мабуть, надто бракує всіх тих форм і знаків вищої раси, які перш за все й роблять індивідів цікавими. Якби вони отримували шляхетність від народження і мали благородство в очах своїх і жестах, можливо, не було б соціалізму мас. Бо маси, по суті, готові до будь-якого рабства, за умови, що вищий над ними постійно легітимізується як вищий, як народжений наказувати, благородний за формою. Найнікчемніша людина відчуває, що шляхетність неможливо зімпровізувати, бо у благородстві вшановується плід давніх часів. Натомість брак вищої форми – і сумнозвісна вульгарність промисловців з їхніми червоними товстими руками схиляють робітника до думки, що тільки випадковість і фортуна піднесли одного над іншим. Тож, підсумовує він, спробуємо також ми свого щастя. Киньмо кості також ми. І починається соціалізм. 41. Протикаяття. Мислитель бачить у власних діях спроби й питання, спрямовані на здобуття якоїсь інформації. Успіх чи невдача є його першою і головною відповіддю. А засмучуватися у разі неуспіху, дратуватися чи навіть каятися, він полишає тим, хто діє з наказу і боїться прочуханки якщо милостивий господар не буде задоволений результатом. 42. Робота і нудьга Шукати роботу заради винагороди. У цьому подібні нині майже всі люди у цивілізованих країнах. Усім їм робота – це засіб, а не сама мета. Тож вони не надто вивагливі у виборі роботи. За умови, що вона щедро оплачується. Лише зрідка тепер трапляються люди, які скоріше загинуть, ніж працюватимуть без задоволення від роботи. Цих розбірливих працівників складно задовольнити високою платнею. Якщо сама робота не є найбажанішою платнею за працю. До цієї рідкісної природи людей належать художники і споглядачі всіх видів, а також нероби, що гають своє життя на полюваннях, у подорожах чи в любовних авантюрах. Усі вони хочуть роботи й труднощів. Навіть найважчої роботи, якщо така потреба, за умови, що робота ця визначається задоволенням. У іншому разі вони мляві й ледачі. Нехай навіть таке ставлення загрожує їм зубожінням, безчестям, небезпекою для здоров'я і життя. Вони не бояться нудьги настільки, наскільки роботи без задоволення. Вони радше потребують нудьги для успіху в роботі. Мислителям і всім винахідливим головам нудьга – це той неприємний спокій душі, який передує щасливій мандрівці та веселими вітрам. Отож, треба перетерпіти нудьгу, перетривати її. Саме цього не здатні досягнути найвбогіші натури. Відганяти нудьгу у будь-який спосіб – справа так само поширена, як працювати без бажання. Це може відрізняти азіатів від європейців, тим що перші здатні триваліше і глибше відпочивати навіть їхні наркотики видаються повільнішими і вимагають терпіння на відміну від огидної раптовості європейської отрути алкоголю 43 що виявляють закони помиляється той хто вивчаючи Кримінальне право нації сподівається таким чином дослідити характер самої нації. Закони виявляють не так природу нації, як те, що видається їй дивним, жахливим, обурливим, чужим. Закони трактують винятки з моральних звичаїв, а найсуворіші покарання належать за те, що відповідає звичаям сусіднього народу. Так у вахабітів є тільки два смертельних гріхи – мати іншого бога, ніж бог вахабітів, і курити. Це називається ганебним способом пиття. А як щодо вбивства і перелюбу? – спитає англієць, дізнавшись про таке. Що ж, бог милостивий і милосердний, – відповідає йому старий вождь. Так само у стародавніх римлян склалася думка, що жінка може скоїти смертельний гріх лише у два способи – через перелюб, а також через пиття вина. Старий Катон вважав, що звичай цілуватися між родичами поширився через намагання тримати жінок під контролем щодо заборони. Поцілунок давав зрозуміти, чи не пахне від жінки вином. Жінок, упійманих на питті вина, карали на горло. І, звісно, не лише тому, що жінки під впливом вина бувають не схильні до відмови. Римляни, коли вино ще було чимось новим в Європі, побоювалися перш за все оргаїстичної діонісійської манери дій, яка траплялася серед жінок європейського півдня і в якій вбачали жахливе відчуження. Підважування підвалин римського світогляду. Це сприймалося як зрада Риму, як чужоземна анексія. 44. Віра у мотиви. Хоч як би важливо було знати справжні мотиви, за якими досі діяло людство, мислителеві, можливо, ще важливіше зрозуміти, у які мотиви людство вірило. Тобто, що уявляло собі як реальний важіль своїх вчинків. Адже внутрішнє щастя і прикрість приходили до людей саме згідно з їхньою вірою в ті чи інші мотиви, а не через те, що їх мотивувало насправді. Це останнє вже становить інтерес другого порядку. 45. Епікур Так, я пишаюсь тим, що відчуваю характер Епікура інакше, ніж будь-хто, і у всьому, що я про нього чую і читаю, знаходжу античну післяполудневу втіху. Я бачу його погляд спрямованим на широке сиве море, поза прибережні скелі, за які спускається сонце. Тим часом, як великі і маленькі створіння бавляться у його світлі, так само впевнені і спокійні, як це світло і цей погляд. Таке щастя могла винайти тільки людина, що зазнала вічних страждань. Щастя у погляді – перед яким стихло море буття і яке й тепер не втомлюється втішатися виглядом цієї барвистої ніжної тремтливої поверхні морської шкіри ніколи раніше не було такої скромної втіхи 46 наше здивування глибоке і всебічне щастя полягає у тому що наука визначає речі тривки, які завжди дають привід для нових досліджень. Адже могло б бути геть інакше? Так, ми настільки переконані у непевності і фантастичності наших суджень і у вічній трансформації всіх людських законів і концепцій, що нас і справді дивує, наскільки тривкими виявляються висновки науки. У минулому нічого не було відомо про цю мінливість усього людського. Мораль підтримувала віру в те, що внутрішнє життя людини прикуте до залізної необхідності вічними клямрами. У ті часи, можливо, відчували подібне втішне здивування, слухаючи казки і чарівні небелиці. Чудотворне було приємне тим, хто втомився від панування вічних правил. Враз втратити землю, піднестись, блукати, химородити – це було раєм і сибаритством давніх часів. Натомість наше блаженство подібне до щастя того, хто, зазнавши трощі корабля у морі, дістався суходолу і стоїть обома ногами на землі, дивуючись тому, що вона не хитається. 47. Про згнічення пристрастей Коли люди суворо забороняють собі виявлення почуттів, як щось притаманне простому люду, грубим бюргерським чи селянським натурам, тобто придушують не почуття як такі, а тільки їхню мову і жести, вони зрештою досягають саме того небажаного результату – згнічення почуттів чи принаймні їхнє ослаблення і зміну. Як найбільш повчальний можна навести приклад Двору Людовіка XIV і усього, що від нього залежало. Наступне покоління, виховане у придушенні виявів порухів душі, вже немало пристрастей, заміняючи їх витонченою, поверховою, куртуазною грою. То була генерація, що страждала на нездатність бути непоштивою. Навіть образи завдавалися і поверталися не інакше, ніж у гречних висловлюваннях. Можливо, наша доба становить найхимернішу аналогію до «змальованої вище», в житті і в театрі, і не в останню чергу у всьому, що пишуть автори, всюди я бачу задоволення від грубих спалахів і жестів пристрасті. Нині неодмінно потрібна певна видимість пристрасті, але не пристрасть як така. Попри те, кінець кінцем пристрасті буде досягнуто, і наші нащадки відзначатимуться істинним дикунством а не удаваною дикістю і формальною брутальністю. 48. Пізнання скрути Можливо, ніщо так не розділяє людей і часи, як різні ступені пізнання скрути, як душевної, так і тілесної. Щодо останньої, то сьогодні ми всі, можливо, через брак достатнього досвіду попри окремі наші недугі й недостатки. Радше вигадники й фантазери, порівняно з добою страху, найдовшою з усіх епох, коли індивід мав самотужки захищатися від насильства і заради цього був змушений сам ставати насильником. У ті часи людина проходила велику школу тілесних утисків і нестатків, і навіть певної суворости до себе, добровільно виховуючись на власних стражданнях і знаходячи в них засоби, необхідні для самозбереження. У ті часи людей навчали терпіти біль, залюбки заподіювали біль і спостерігали його дію на своєму оточенні, не відчували нічого, крім почуття власної безпеки. Що ж до скрути душевної, я зараз оцінюю кожну людину в залежності від того, знає вона цю скруту з досвіду чи з опису. Чи вважає це знання необхідним, можливо, ознакою більш витонченого розвитку? Чи може й не вірить у великі душевні переживання? І на згадку про такі їй уявляються тілесні страждання, такі як зубний біль чи болі в животі. Таким мені видаються уявлення більшості сучасних людей зараз. З загальної недосвідченості щодо обох форм болю і обрідності наочних картин страждання випливає можливий наслідок. Тепер людина ненавидить біль набагато більше, ніж люди минувшини, і говорить про нього набагато гірше, ніж будь-коли. Насправді, навіть думка про біль сьогодні видається людям нестерпною, збуджуючи гострі питання до сумління і докори спільному існуванню. Виникнення песимістичних філософій аж ніяк не є характеристикою великої скрути. Питання про цінність кожного життя роблять у часи, коли вдосконалення спрощення умов життя приводить до того, що неминучі комарині укуси душі й тіла сприймаються як аж надто криваві й нестерпні. І на тлі дуже бідного досвіду справжніх страждань саме тільки болісне уявлення про них постає стражданням вищого ступеня. Уже є рецепт проти песимістичних філософій і надмірної чутливості, яка мені видається фактично Лихом нашого часу. Хоч, можливо, цей рецепт звучить аж надто жорстоко, і його теж зарахують до знаків, на підставі яких тепер проголошують. Буття є злом. Тож то, що? рецепт від скрути – це скрута. 49. Великодушність і споріднені речі. Такі парадоксальні явища, як раптова холодність у поведінці щирої душі, дотипи меланхоліка і перш за все великодушність, раптова відмова від помсти чи від заздрощів, виникають у людей з величезною внутрішньою імпульсивністю, схильних до раптового задоволення і раптової огиди. Вони задовольняються настільки швидко і настільки повно, що перенасичення негайно викликає відразу і протилежний смак. Ця контрастна переміна провокує судому сприйняття, що виявляється в одному випадку раптовою холодністю, в іншому – сміхом, а у когось через сльози і самопожертву. Великодушна особа, принаймні той тип її, що завжди справляв найбільше враження, уявляється мені людиною з жаданням помсти настільки гострим, що воно не допускає зволікання і задовольняється вже в уяві так рясно, ретельно і до останньої краплі, що за цією миттєвою відплатою слідує відраза до неї. Тепер особа підноситься, як кажуть, Вище своїх почуттів і прощає свого ворога, ба навіть благословляє і шанує його. Цим насильством над собою, цією зневагою до свого, мить тому настільки ж потужного, жадання помсти ця людина лише поступається новому імпульсу, який щойно набув потужності огида. І людина робиться так само нетерпляче і нестримно, як нещодавно наперед переймалася помстою, вичерпуючи її в уяві. Великодушність містить той самий ступінь егоїзму, що й помста, хоча йдеться про різні гатунки егоїзму. 50. Аргумент самотности. До Докори сумління навіть у найсумлінніших Виявляються слабкими протитези «Це і оце» суперечить доброму звичаю твого суспільства. Навіть найзухваліший побоюється холодного погляду і осудливо скривленого рота з боку тих, серед кого і для кого вихопувався. Чого, власне, люди бояться? Самотності. Цей аргумент переважує будь-які Інші – на користь особи чи справи. Ось так промовляє в нас стадний інстинкт. 51. Чуття істини. Я схвалюю будь-який скептицизм, що дозволяє мені постановити. Перевіримо це. Але я не хочу нічого чути щодо справ і питань, які не допускають експериментальної перевірки. Така межа мого чуття істини, за якою мужність втрачає свої права. 52. Що про нас знають? Те, що ми знаємо і пам'ятаємо про себе, не є настільки, наскільки вважається, визначальним для нашого щастя. Одного дня ми осягнемо, що знають або думають, що знають про нас інші, і тоді усвідомимо, що це важить набагато більше. Людині простіше поладнати з власним сумлінням, ніж зі своєю репутацією. 53. Межі добра там, де слабке око вже не здатне розглядіти легке спонукання через його вишуканість, людина проголошує царство добра. І відчуття перебування у царині добра збуджує усі її імпульсивні почуття. Безпеки, затишку, доброзичливості. Досі стримувані і загорожувані лихими пориваннями. Отже, що тупіший зір, то далі простягається добро. Звідси вічна радість народів і дітей. Звідси похмурість і тяжке сумління великих мислителів. 54. Свідомість вигляду. Як дивовижно і оновлено, а водночас, як жахливо й іронічно, Почуваюся я зі своїми знаннями про колективне буття. Я відкрив для себе, що давні люди і тварини, навіть з найглибшої минувшини, всі живі істоти в мені і далі міркують, люблять, ненавидять, висновують. Я раптом прокинувся посеред цього сну, але лише для того, щоб усвідомити, що це тільки сниться мені, і що я маю снити. Далі, щоб не загинути, подібно до того, як мусить спати снохода, щоб не впасти. То чим є тепер для мене вигляд? Аж ніяк не антитеза сутності, бо що я можу сказати про будь-яку сутність, окрім як ствердити її вигляд? І аж ніяк не мертва маска, яку можна надіти на якогось ікс. І так само зірвати з нього. Вигляд для мене є жива і діяльна річ у собі, яка так далеко заходить у самонасміханні, що дає мені відчути, буцім, тут усе ілюзія, чаклунство і танок духів, і більше нічого. Буцім, серед усіх цих сновид я теж, пізнавач, танцюю свій танок, що... Пізнавач є засобом продовження земного танцю і таким чином належить до церемоній майстрів буття. А висока послідовність і взаємний зв'язок усіх пізнань є і, можливо, буде найвищим засобом забезпечення універсальності снобачення і взаєморозуміння всіх сновиців між собою і тим самим Тривання сну сон снити в німецькій, як і у багатьох інших мовах, тими самими словами передають поняття мрія і мріяти. 55. Найвища шляхетність. Що робить шляхетним? Аж ніяк не пожертви. Навіть шалений розпустник робить пожертви. І, звісно, непристрасність взагалі. Є пристрасті ганебні і в жодному разі не вчинення чогось на користь іншим, без користі для себе. Можливо, саме у шляхетності маємо найпослідовніший егоїзм. Те, що пристрасть, яка охоплює шляхетного, є особливістю, про яку він сам не відає, послуговуючись рідкісною і єдиною у своєму роді мірою, близько до божевілля – відчуваючи жар у речах, холодних для решти, вгадуючи цінності, для яких іще не винайдено ваги, приносячи офіри на вівтар, присвячений невідомому Богу, виявляючи хоробрість без прагнення здобути гонор і самодостатність у надлишку, яка передається людям і речам. Отож, рідкісна особливість і незнання про неї досі робили нас шляхетними. Однак варто зауважити, що у такий спосіб були недооцінені і в цілому дискредитовані на користь винятковості всі звичайні, найбільш притаманні і незмінні людині властивості, необхідні зокрема для збереження людського роду. Стати на захист правил. Такою могла б стати найвища і найбільша витончена форма, в якій би виявився дух шляхетності на землі. 56. Бажання страждати. Коли я думаю про бажання щось вчинити, що постійно допікає мільйонам молодих європейців, яким нудно від усього навколо і від самих себе, я здогадуюся, що їх збурює бажання якось постраждати, щоб вони могли у цьому стражданні знайти ймовірну причину вчинку для дій. Потрібна скрута. Звідси вигуки політиків, звідси безліч хибних, вигаданих, перебільшених скрутних становищ усіх можливих класів і сліпа готовність вірити в них. Цей світ молоді вимагає, щоб ззовні на нього впало Ні, нещастя, а саме нещастя І молодіжна уява все робить з цього жаданого нещастя чудовисько Щоб потім мати нагоду з ним змагатися Якби ці залежні від нещастя люди Відчували в собі силу робити собі добро зсередини Робити щось собі на користь Вони також зрозуміли б як творити зсередини себе свою власну скруту? Тоді їхні винаходи набули б набагато більшої витонченості. А їхнє вдоволення видавалось би чарівною музикою. Тим часом, як наразі, вони сповнюють світ своїми криками про скруту, а отже дуже часто – почуттям скрути. Вони не можуть нічого з собою вдіяти, і тому – Наврочують нещастя іншим. Їм завжди потрібні інші. І весь час нові і нові інші. Вибачте, друзі, я наважився наврочити собі своє щастя.